12. Ровер чекає на нас біля головного шлюзу, схожий на гігантського повзона з шістьма товстими колесами з глибокими протекторами та вогнеметом на даху. «Приємно», – каже Неша. «У нього є двері?» Джиммі стукає по корпусу і через мить у задній частині транспортного засобу відчиняється люк-розкладачка, утворюючи ступінчастий пандус до кабіни. Неша повертається до нього. «Є ключі?» «Ні, вони в моєму окулярі». «То що станеться, якщо тебе з'їдять?» Він знизує плечима. «Якщо хтось із вас не хоче звільнити достатньо місця в окулярі та завантажити операційну систему ровера, ви йдете додому пішки». Він піднімається на три сходинки вгору, потім нахиляється, щоб переступити через люк. «Тож, я думаю, тобі краще подбати про те, щоб цього не сталося, га?» «Отже, – каже Неша, – ти скажеш їм, чи я?» «Що скажеш?» – запитує Джемі з кабіни. «Я зітхаю». Треба зупинитися за гребнем цього пагорба. Справді? каже кішка і тягнеться до свого ребризера. Ми вже на місці? Не зовсім. Ми просто зупиняємося, щоб забрати пасажира. Це повзун, каже Неша. Ми забираємо повзуна. Лукас нахиляється вперед і повертається, щоб глянути на неї. Що? Забираємо повзуна, знову каже Неша. Це свого роду зв'язок, мабуть. Вони зробили його спеціально для нас, тож постарайтеся не бути повними засранцями щодо нього. «Ага», – каже Лукас. «І де саме ти хочеш, щоб ця штука їхала?» «Згорнувшись калачиком у тебе на колінах», – каже Неша. «Це не обговорюється, Лукаса. Змірися з цим». «Зараз ми маємо бути в радіусі зв'язку. Я моргаю на вікно чату». «Міккі 7. «Мовець, ти все ще тут?» Міккісім. сім». Міккісім. «Зараз ми готові. Будь ласка, дай відповідь». «Мовець один». «Привіт, Міккі». «Мовець один». «Де ти? Мені було дуже неприємно чекати тут». Мікісім. Сім. Зараз ми маємо бути поблизу твоєї позиції». «Мовець один. Велика металева річ рухається до мене. Чи варто мені хвилюватися?» Мікісім. Ні, це ми. Я вийду за хвилину». «Джеймі», – кажу я, – «почекай тут». Ровер сповільнюється, а потім плавно зупиняється. Я натягую ребризер і підводжусь на ноги. Пасажирський салон – це труба, напевно, 6 метрів завдовжки. З лавами, що тягнуться вздовж обох бортів, шавками для зберігання речей угорі, а в центрі достатньо місця, щоб я міг стояти. Він не має належного повітряного замку, але має атмосферну камеру ззаду, просто перед люком. Я рухаюся назад, чекаю, поки камера зачиниться за мною, а потім натискаю кнопку виходу. Люк відчиняється, і я вилізаю в папероть до колін на гребні пагорба. Міккісім. Де ти? Земля виривається на десяток метрів униз по схилу, і голова Мовця виринає з ями. «Привіт!» – каже він. «Дякую, що повернувся за мною. Це зброя?» Я озираюся назад. Башта на вершині ровера ожила. Поки я дивлюся, вона обертається, щоб націлитися на Мовця, і фокусуючи кристал на його кінчику змінюється від чорного до тьмяно-червоного. «Ей!» – я змахаю руками над головою і стаю між Мовцем і марсоходом. «Стій!» – голос Джемі лунає з місця трохи нижчі вежі. «Відійди, Мікі. Ти сказав, що ми забираємо повзуна. Що це за штука?» «Точно. Вони бачили лише маленьких. Гадаю, треба було трохи чіткіше пояснити». «Це те, заради чого ми сюди приїхали. Відійди». «Ні?» – каже Джемі. «На біса, Мікі. Ця штука розміром з... Ай! Якого біса, Нешо?» Я не чую відповіді Неші, але після невеликої затримки башта повертається у вихідне положення. «Чудово». – каже Джеммі. – Чому ні? Заносьте його на борт, якщо хочете, я опечатаю кабіну. – Давай, – кажу я, коли мовець витягує решту свого тіла з землі. – Дозволь представити тобі твоїх нових союзників. – Чи можу я поставити на нього мої ноги? – запитує Берта. – Ні, – кажу я. – Ти не можеш поставити на нього ноги, придурок. Але, чесно кажучи, я розумію, чому він цього хоче. Мовець заповнює більшу частину солоного роверу а Берто достатньо високий, що зараз практично підпирає колінову підборіддя. «Чен!» – каже Берто. «Не хочеш помінятися місцями?» Кішка і Лукас ззаду біля люка, де є багато місця для ніг. Кішка показує Берто середній палець, не відриваючись від свого планшета. Берто кидає на неї отруйний погляд, а потім повертається до мене. «Це той, кого ми щодавно бачили на хребті, так?» Я киваю. «Мабуть, мовець деякий час спостерігав за куполом». Це правда. Каже мовець, я чекав нагоди встановити контакт. Берто починає відповідати, але кішка перериває його хихиканням. Він повертається, щоб подивитися на неї. Щось смішне? Так, каже кішка. Він розмовляє точно як ти. Брови Берто збігаються над переніссям. Ні, не так. Насправді так, каже мовець. Це був один із параметрів мого дизайну. Берто дивиться на мене, і я знизую плечима. Ні, каже він, я не так розмовляю. «Знаєш, – каже Лукас, – з закритими очима я не міг зрозуміти, хто говорить». Берто відкриває рота, вагається, а потім знову закриває його. «Це не так вже й погано, – кажу я. – Сприймай це як вшанування». Берто виглядає так, ніби він має сказати щось огидне, але потім хитає головою і каже. «Та пофік. у будь-якому разі було б добре, якби ти попередив нас заздалегідь, що ми подорожуватимемо з повзоном, Міккі. Є ще сюрпризи, про які ми маємо знати?» «Ні», – кажу я. «У всякому разі я не знаю. Мовець мало розповів нам про те, куди ми їдемо». «Південь», – каже Мовець. «Ми їдемо на південь». «Південь – велике місце», – каже Джеймі по внутрішньому зв'язку з закритою кабіною. «Ти можеш бути конкретнішим?» «Ні», – каже Мовець. Це дає нам 10 секунд тиші. «Мікі», – нарешті каже Джеймі. «А ти можеш бути конкретнішим?» «Їдь на південь», – кажу я. «Гадаю, ми дізнаємося, коли прибудемо». На даний момент ми маємо пристойні карти обстеження всієї північної півкулі, тож ми не зовсім вирушаємо в невідоме. Місцевість на південь від купола досить швидко піднімається вгору, утворюючи серію гострих хребтів шириною близько сотні кілометрів з глибокими висіченими льодовиками ущелинами між ними. Деякі з найглибших ущелин все ще вкриті льодом. Їх краще уникати, бо вони, ймовірно, підірвані стоком, вкрай нестабільні після двох років потепління. І якщо ми десь провалимося під поверхню, то додому доведеться довго йти пішки. Далі місцевість на деякий час вирівнюється, а потім впирається в гірський хребет, що сягає майже 15 тисяч кілометрів. Сподіваємося, що ми їдемо не далі, бо на цій машині ми не зможемо подолати цю висоту. Ми запакували припасів на пару тижнів. Цього повинно вистачити, щоб дістатися до передгір'я і назад з запасом. Якщо цього не вистачить, треба буде щось придумувати. Отже, мовцю каже кішка, не відриваючись від планшета. «Просто з цікавості, що ти робив з людьми, яких забрав у нас два роки тому?» Голова мовця піднімається настільки, що він може повернутися наполовину до задньої частини ровера. «Я вже обговорював це з Мікі та Нешою», каже він. «Я б краще не робив цього знову». Берто посміхається. «Мікі і Неша, ви двоє створюєте гурт?» Кішка кидає на Берто кислий погляд, а потім повертається до мовця. «Невже це так?» Один із людей, яких ви скопили взимку, був моїм товаришем по ліжку, а інший був моїм другом, і я дуже хотіла б знати, що з ними сталося. Тому я хотіла б, щоб ти зробив це знову». «Вони їх убили», – каже Неша. «Більше нічого сказати, чи не так?» «Це правда», – каже мовець. «Але щоб було зрозуміло, це не було нашим наміром. Ми мали на меті лише обмін допоміжним обладнанням». Обличчя кішки кривиться. «Обмін допоміжним обладнанням? Що в біса це має означати?» «Вони є ціле», – каже Неша, – «і не мають особливого уявлення про індивідуальне життя». «Неправда», – каже мовець. «Це було помилкове уявлення. Тепер ми розуміємо свою помилку». «Це було зрозуміло», – кажу я. «Повзуни – це розум вулика», – мовець обертається на мене. «Також неправда». «Це так, як ми розуміємо. Ваші помічники не є індивідуально розумними». Мандибули мовця стукають разом. «Неправда, неправда. Хіба я розумний? Звичайно, я думаю, що так, але ж ти не помічник. Вздовж його тіло проходить хвиля. Так і є. Це має бути очевидним. Невже ви думаєте, що ми довіримо вам вести нашого прайма? Тож менше, кажу я, ті, яких ми знищили, вони розумні? Ні, каже мовець. Очевидно, ні. Ти уникаєш відповіді, каже кішка. Що ти зробив з моїми друзями? Я не уникаю, каже мовець. Я уточнюю. Неша штовхає його черевиком. «Відповідай на питання!» Мовець повертається до неї, махає однією передньою ногою непростим жестом, а потім повертається до кішки. «Ми їх розібрали!» – каже він. «Ми сподівалися знайти більше корисних нововведень для засвоєння, як ми це зробили, коли розібрали першого з захоплених нами Мікі. Але, на жаль, усі вони були досить сильно пошкоджені під час вилучення. Однак ми змогли дізнатися деякі речі щодо вашої біології». Було особливо корисно побачити приклади обох ваших основних форм. У нас немає таких відмінностей у роботі організму, тому це було цікаве відкриття. Після кількох секунд мовчання він продовжує. Зрозумійте, для нас це звичайна взаємодія між двома незнайомими праймами. Обмін допоміжними засобами є взаємним і добровільним, якщо зустріч дружня. І іноді примусово і односторонні, якщо ні. Але це завжди відбувається, хм. каже Неша. «Завжди?» «Так», каже мовець, «більш-менш». Вона нахиляється вперед, спираючись ліктями на коліна. «Твої друзі на півдні, вони думають так само?» І знову хвилі проходять по тілу мовця. «Звичайно, чи не тому ми веземо вас так багато?» «Після цього ми ще довго їдемо в мовчки». «Мені нудно», каже Лукас. Кішка хитає головою, не дивлячись. «Звичайно, чому ти не взяв планшет?» «Я думав, що це буде захоплююче». Я не здогадувався, що буду сидіти на лавці і дивитися на стіну до кінця своїх днів. Він незручно ворушиться на сидіння, а потім відкидає голову назад і знову зітхає. «Хто хоче розповісти мені історію?» «Історію?» – каже Неша. «Тобі що, чотири?» «Я можу розповісти вам одну історію», – каже мовець. Лукас коротко і різко сміється. «Я не з тобою говорив, черв'яче. «Мене звуть не черв'яче!» – каже мовець. – Будь ласка, називайте мене мовцем. – Як скажеш, – каже Лукас. – Суть у тому, що я не хочу чути твою історію. Неша розривається в усмішці. – Я не знаю, Лукас, мені якось цікаво. – Так, як і має бути, – каже мовець. – Я чудовий оповідач. Лукас озирається туди-сюди між ними, потім заплющує очі, опускається трохи глибше на лаву. – Ладно, тільки цікаво. – Дуже добре каже мовець. Ця історія починається 170 днів тому. Після двох днів дощу палало сонце на ясному небі. М'який вітерець повівав полями папороті, які кишили мільйонами крихітних мисливців. Незадовго до полудня Берто почав діалог із Мікі, який спочатку стосувався того, чи хоче Мікі приєднатися до нього на обід. Однак дуже швидко тема зайшла про стосунки Мікі з Нешею. Здається, була проблема з їхнім сексуальним Гей! Hey! каже Неша коли я опускаю голову на руки, а решта салону вибухає сміхом. «Мені шкода», – каже мовець. «Я помилився?» «Ні», <свісна> – хіхікає кішка. «Зовсім ні. Я, наприклад, дуже хотіла б почути решту цієї історії, але думаю, що всі інші сподівалися, що у вас є історія про вас». «О, – каже мовець, – чому? Моє життя було коротким і нудним. Я був упевнений, що інтимні стосунки Мікі та Неші вам здадуться набагато цікавішими». «Ну?» – починає кішка, перш ніж Неша перериває її. «Ні!» – каже Неша. «Ніхто не хоче цього чути!» Вона стріляє в мене поглядом, який дуже чітко говорить мені, як сильно я пошкодую про цю розмову з Берто. А потім повертається до мовця. «Чи Ан має рацію? Ми хочемо почути щось про вас. Можливо, не про вас особисто, але про ваш народ. У вас є міф про створення світу чи щось таке? Боги, духи і все таке? Це завжди весело!» «Міф про створення світу?» каже мовець. «Не думаю, що я розумію». «Знаєш, звідки ти взявся?» каже кішка. Мовець повертається до неї обличчям. «О, я думав, що це зрозуміло. Ми родом звідси. Ми ніколи не були в іншому місці. Ваші люди – це ті, хто прийшов сюди звідкись. По правді кажучи, мабуть, було б корисніше, якби ви сказали мені, звідки ви родом. Для нас це було предметом деяких спекуляцій». «Цікаве запитання», каже Неша. «І що ви припустили?» Мовець вагається. «Я б краще не казав. Черв'як не хоче розголошувати інформацію», – каже Лукас, не відкриваючи очей. «Він намагається дізнатися про нас як мога більше, надаючи при цьому найменшу можливу інформацію про нього. Саме те, що я зробив би в його ситуації. Але це не робить його менш дратуючим». «Знову ж таки», – каже мовець, – «мене звати не Черв'як. Це прізвисько, каже Лукас, – «знак прихильності». «Як щодо того, щоб поторгуватися?» – каже Неша. «Історія за історію». «Так», – каже мовець. «Це здається справедливим. Ви почнете?» Неша повертається до мене, піднявши одну брову. «Ні», – кажу я, – «це була твоя ідея». Вона зітхає. «Добре, ось тобі історія. Ці люди, усі вони з місця під назвою Мідгард. Я теж, мабуть, але мої батьки приїхали з іншого місця. Вони називали це «Нова Надія». Звучить красиво, правда?» Дуже обнадійливо. Однак це було не так. Я ніколи не бачила нову надію, але мої батьки розповідали мені історії. Це було не таке жахливе місце, як це, без образ, але було схожим. Їм потрібні були фільтри СО2, щоб дихати. Дощ йшов майже щохвилини кожного дня, і там були речі, можливо, не такі моторошні, як ти, але досить погані. У будь-якому разі, коли вони здійснили висадку на планету, у них все вийшло, бо, як і у нас, у них не було іншого вибору. Вони засіяли землю, розбудували колонію, почали виховувати дітей. Все йшло добре, доки дехто з молодших, немовляць пляшечок, як мої батьки, не з'ясував, що один з місцевих видів, можливо, розумний. Проблема полягала в тому, що цей вид був єдиним з місцевих мешканців Нової Надії, кого люди могли їсти. І колонія відловлювала їх на забій майже з того самого дня, як вони висадились на планеті. Моєму батькові тоді було 19. Він приєднався до визвольної групи і почав писати статті та вкидати їх у колонію, намагаючись переконати стару гвардію, що їм потрібно поважати місцеве життя. Мама пішла далі. Група, із якою вона була, здійснила напад на один із закладів, де отримувалися місцеві жителі. Вона сказала мені, що вони не мали наміру вбивати там робітників, але, ну, мабуть, все пішло не так, як планувалося. Після цього командування зібрало кількох її друзів і запхало у рециклер. Наступного дня сестра одного з загиблих пішла до командора з вогнеметом. Вона не вбила його, але, мабуть, дуже розлютила, тому що він намагався змусити службу безпеки затримати кожного колоніста, який народився на планеті. Перші офіцери, які спробували виконати наказ, потрапили у засідку, були уражені захопленими у військових вогнеметами і засмажені у своїх обладунках. Після цього все пішло ще гірше. Коли все закінчилося, стару гвардію було знешкоджено. Вони мали б знати, що у них ніколи не було шансів. Зрештою, вони були старі, хоч їх було вдвічі більше. Більша частина інфраструктури колонії також була зруйнована, а ті, хто вижив, не мали ні знань, ні ресурсів, щоб її відновити. Крім того, багато хто з них дійшов висновку, що їм взагалі не варто було займати населене розумними істотами світ. Тож вони повернулися на орбіту, зробили все можливе, щоб модернізувати корпус корабля колонії, який їх туди доставив, і покинули планету. Через п'ять років вісімдесят з них вийшли на орбіту навколо Мідгарду, де їх з того часу і обсипала лайном. Кінець. У кабіні настала тиша. Ого. нарешті каже кішка. Це не зовсім та історія, яку ми вивчали в школі. Так, каже Неша, отака фігня малята. Я розгублений, каже мовець. Ця історія мала на меті запевнити мене у ваших добрих намірах щодо нас. Неша знизує плечима. «Може бути. Запевнила?» «Ні», – каже мовець. «Зовсім ні». «Без жартів», – каже кішка. «Та історія дійсно показала людство не в найкращому світлі. Чи не так, Наша? Можливо, ти могла б почати з чогось менш геноцидного?» «Звичайно», – каже Лукас. «Ти могла розповісти йому про Голд. Або про війну бульбашок», – каже Берто. «Війна бульбашок», – каже мовець. «Не підходить», – кажу я. «Хтось має щось більш доречне». «Думаю, настала черга черв'яка», – каже Лукас. «Історія за історією, так?» «Ці інші місця», – каже мовець. «Нова Надія і Мідгар – це інші світи?» «Можливо», – каже Неша. «Що ти знаєш про інші світи?» «Ми багато чого знаємо. Наприклад, ми знаємо, що є шість інших світів, що обертаються навколо нашої зірки. Однак я не вірю, що ви походите з будь-якого з них». Дві без повітря та дуже гарячі, а інші чотири більш схожі на невдалі зірки, ніж на планети. Нічого подібного до вас не могло існувати на жодні з їхніх поверхонь. Існують також супутники, деякі з яких достатньо великі, щоб бути власними світами. Але ми не знаємо жодного, на якому могло б бути життя. Ми не знаємо жодних світів, що обертаються навколо інших зірок, але здається розумним, що вони можуть існувати. Можливо, ви знаєте правду про це краще за нас. «Я б не подумав, що повзуни про це знають. Мені потрібно зберегти це для подальшого використання в одній папці з розмовами, які я мав з Нешою, на цю тему. Вона має рацію. Повзуни – не примітивні. Я все ще не впевнений, що вірю, що вони справді набагато розумніші за нас, але в будь-якому випадку доволі очевидно, що вони не набагато дурніші. І недооцінка їх – це, ймовірно, хороший спосіб нас всіх убити». «Отже, ти думаєш, звідки ми родом?» – каже Неша. «Інші зірки?» Уздовж тіла мовця проходить хвиля. Нам спала, на думку, така можливість. Але це предмет великих суперечок. З одного боку, здається очевидним, що ви не схожі на жодну іншу істоту в цьому світі. І насправді, ви не зможете вижити тут без значного збільшення популяції. Це свідчить про те, що ви прийшли звідкись. І, як я вже казав, здається неможливим, щоб ваш дім був іншим світом, що обертається навколо нашого сонця. З іншого боку, ми прийшли до висновку, що подорож на відстані, які відділяють нас навіть від найближчих зірок, має бути неможливим. Однак виявно тут, тож...» Він замовкає, і його нижні щели постукують разом. «Кількість енергії, необхідна, щоб подолати прірву між зірками, буде...» Він надовго замовкає. Я кидаю погляд на Нешу, вона знизує плечима. Я збираюся сказати щось, коли він знову говорить. «Я думаю, цілком можливо, що ви можете бути значно небезпечнішими, ніж ми думали». «То черв'як розкаже нам історію?» Відкриваю очі. Я дрімав, і мені снилося, що я знову опинився в лабіринті з восьмом. Неша схилила голову на моє плече, але тепер вона сідає і мружиться через салон на Лукаса. «Ти знову?» «Я ж казав, мені нудно!» «Як дитина?» – каже Неша. «Я йду на війну з клятою дитиною!» «Ми йдемо на війну?» – каже мовець. «Я думав, що дуже чітко це сказав!» «Так!» – каже Неша. Гадаю, ми ще побачимо, га? До цього моменту ми їхали близько шести годин, а протягом останніх двох – вздовж високих хребтів, прокладаючи шлях, щоб уникнути найгіршого з решти льодовиків, більшу частину часу, рухаючись не швидше, ніж швидкість пішохода. Лукас має рацію. Це справді нудно. Я погодився розповісти історію в одмін на ту, яку розповіла Неша, каже мовець. Це відповідний час? Залежить від того, чи ти будеш розповідати про переговори Міккі. «Ні», – каже мовець. «Натомість я можу розповісти історію, пояснюючи, чому наш світ інколи теплий, як зараз, а інколи холодний, як коли ви вперше сюди прибули. Цього буде достатньо?» «Звичайно», Звичайно – каже Лукас. «Відривайся, черв'яче, розваж мене». «Дуже добре», – каже мовець. «Ця історія стосується нашого Сонця, також світу, орбіта якого знаходиться за межами нашого. Зазвичай його можна чітко побачити на південному небі. Ви знаєте це?» «Так, знаємо», – каже Неша. «Масивний газовий гігант. Дванадцять супутників, деякі з них майже достатньо великі, щоб бути придатними для життя, якби вони не були заморожені і не поховані в радіаційних поясах планети». «Так», – каже мовець. «Для цілій цієї історії я буду називати Сонце вогнем, а планету – льодом. Це прийнятно?» «Жахливі назви», – каже Лукас. Мовець повертається до нього обличчям. «Що? Ці назви, – каже Лукас. Вони жахливі. Ви справді їх так називаєте? Ні, каже мовець. Ми не спілкуємося за допомогою хвиль атмосферного стискання. Ви б хотіли, щоб я розповів цю історію нашою мовою? Ні, каже Лукас. Просто обирай кращі імена. Мат і Джеф, каже Берто. Мовець повертається до нього. Мат і Джеф? Так, каже Берто. Це гарні імена. Він повертається до Лукаса. Це прийнятно? Лукас посміхається. Звичайно. Дуже добре. Отже, на початку був один прайм, яким був мат. З часом вона виявила, що самотня, і тому народила сімох допоміжних, щоб служити й компаньйонами. Це сім світів у нашій системі. Почекай, каже кішка. Чому ти називаєш їх він і вона? Хіба ти раніше не казав, що у вас немає статі? Мовець повертається до неї обличчям. У нас немає, а у вас є, правда? Будь ласка, пам'ятайте, що ця історія для вас, а не для мене, розумієш? Так каже Лукас. Зрозуміло. Добре, так. Все було добре протягом багатьох років. Проте з часом Джеф, який був найбільшим із помічників, почав роздратовуватися через свій статус. Він вважав себе майже таким же великим, як Мат, і хотів бути праймом. Ви можете це зробити? запитує Неша. Зробити що? Чи може один із ваших помічників стати праймом? Звісно, каже мовець. Звідки, на твою думку, беруться прайми? Неша знизує плечима. Чесно кажучи, я не дуже про це задумувалась. Продовжуй, будь ласка. Так. Як я вже сказав, Джеф хотів стати праймом, але мат не дозволив цього тож. Джеф зібрав своїх власних помічників із зовнішньої темряви та кинув їх на мат та її послідовників. Одного за одним протягом століть. Це, звісно, не вплинуло на мат, але завдало жахливої шкоди її помічникам, б'ючи їх знову і знову, доки вони не перетворилися на розплавнений щебінь. Зрештою, Мат пожаліла своїх дітей і запропонувала мир. Джеф буде панувати над помічниками зовнішньої темряви, тоді як Мат підтримуватиме її контроль над трьома внутрішніми світами. Джеф, однак, не погоджувався. Він наполягав на тому, що найвіддаленіший з допоміжних світів Мата – наш світ. Звісно ж, має бути його. Він погрожував продовжувати війну доти, доки всі внутрішні світи не будуть знищені. У відповідь Мат випустила великий стоп вогню, як попередження. Хоча Джеф і не постраждав, він був наляканий, тому запропонував компроміс. Наш світ буде поділений між ними обома. Після деяких подальших суперечок мат погодилася, і саме тому наш світ є таким, яким він є сьогодні. Коли керує мат, нам тепло і зелено. А коли Джеф приходить до влади, все вкривається кригою, і життя змушене зариватися вглиб і чекати на повернення мат. – Гаразд, – каже Лукас. – Тепер я розумію, чому ти хотів назвати їх вогнем та льодом. Треба було не погоджуватись. – То це все? – каже Неша. – Це ваша віра? – Що? – каже мовець. – Ні, звичайно ні. Це була лише історія. Ми розуміємо, що таке планети і як працює наше сонце. – Га, каже Берто. – Це ставить вас на одну сходинку вище нас. – Але це те, у що ти звик вірити, правда? – каже Неша. Це міфологія, давня історія, що передається ще до того часу, коли все це не розуміли». «Ні», – каже мовець, – «ця історія не передавалася. Я винайшов її сьогодні. Вам не сподобалася моя оригінальна історія, тому я створив цю? Вам не сподобалось?» Наша щойно відкрила рота, щоб сказати ще щось, коли Джеймі вирізається через інтерком. «Не хочу переривати годину історію, але хтось може мені сказати, що тут відбувається?» – оживає оглядовий екран на перегородці між салоном і кабіною пілота. На мить я дезорієнтований, щоб усвідомити, що ми бачимо види з камери, спрямованої збоку. Ще хвилина йде на те, щоб зрозуміти, про що говорить Джеймі. В долині, якраз там, де обривається хребет з-під землі, з'являються якісь штуки. Багато штук. Моє перше враження, що вони схожі на ту довгоногу істоту, яку спалила наша на зворотньому шляху після того, як дізналися, що бомба зникла. Але ці більше. Набагато. Набагато більше. «Мовець, – кажу я, – це твої друзі з півдня? Мовець підводиться і розводить нижню щелепу в погрозливій позі. «Ні», – каже він, – «наші друзі з півдня більш-менш схожі на мене. Це й, ймовірно, я не знаю правильного слова вашою мовою, але пов'язане з нашими друзями на півдні». «Пов'язані?» – кажу я. «Як союзники?» Вздовж тіла мовця проходить хвиля. «Ні, не союзники. Ми з вами союзники. Союзники рівні. Це щось менше». «Восали?» – каже Берто. Що означає це слово? Така собі суміш союзників і рабів. Так, каже мовець, це звучить правильніше, ніж союзники чи соратники. Ці створіння є васалами. Чому ти не попередив нас про них? запитує Неша. Я не попередив, бо не знав. Вассали наших південних друзів зазвичай не наважуються підходити так близько до нашого дому, принаймні не в такій кількості, як ці. Вони мали б боятися спровокувати нашу відповідь, але здається, що спересили їхню обережність. «Можливо, вони підстерігали вас?» Мені дуже не подобається, як це звучить. Я вже збирався це сказати, коли Джеймі каже, «Вони наближаються з усіх боків. Ми не можемо їхати швидше по цій місцевості, і, схоже, вони не відстають від нас. Гадаю, я зможу їх переїхати або спалити, але не думаю, що ми зможемо їх обігнати». Я повертаюся до мовця. «Я майже впевнений, що знаю відповідь на це питання, але чи вони небезпечні?» По його тілу пробігає хвиля. «Для мене, можливо, ні». Вони все ще повинні мати достатньо поваги до мого гнізда, щоб не завдати мені шкоди. Але для вас, я думаю, що так.